Hej och välkomna till det återupplivandet av Lirarna. Lirarna 2.0 är det här Marcus. Eh, varför är det här 2.0? Ja men det handlar väl lite om att eh, vi kände att vi inte riktigt fick ut det vi ville av Allsvenskan. Vi har ett skönt snack utanför podden men podden blev väl inte riktigt som vi tänkte va? Nej och när vi hugger, ja det är mest hugg, men när vi pratar om Allsvenskan... Alltså när vi, när vi sitter och äter eller någonting. Så blir det väldigt centrerat för de lagen som vi uppskattar. Ja det är också sant. Och då kände jag alltså. Om, om man säger att man ska prata om en, en, om en allsvensk fotbollspodd. Så kan man ju kanske prata om fler än två lag utan att det blir krystat. Ja precis. Men så Det var ju ett råd Allsvenskan kommer det inte handla om Vad kommer den här podden handla om Marcus? Ja det är väl något så Ett annat ämne som vi kommer prata väldigt mycket om Eller vi pratar nog mest om det här Ämnet faktiskt Om jag tänker på vad vi pratar om Och det ja. är ju NHL ju Ja Kan du förklara för lyssnarna vad NHL är för någonting? Ska jag göra det? <laughs> ja Ja men NHL det är ju Hockeyligan i Nordamerika Världens bästa så... liga Enligt vissa ja. Ja, ja Så är det nog inte så mycket att säga till om Men för, för därför känns det ju så kul Att börja prata med NHL För som du säger att för här är egentligen skillnaden När du och jag ses I skolan då i och med att vi båda är studenter I nio månader till typ mm. Så är det ju hela tiden Dels för att vi har de ISPN Fantasylagen Mm. Jag vann ju med dig första veckan Ja, jag vet, måste ju påminna mig om det Jag tycker att första veckan var lite Nej, nah, mina spelare som jag valde Jag valde fel spelare helt enkelt Ja, men För det pratar vi jämt om det Såg du att Toronto vann Eller att Mäfti och fick fick matchstraff Vilket säkert kommer att hända Och där blir ju snacket Inte bara ifrån För du hejar ju på ett lag i NHL Ja det. men precis, jag är ju på att klaga NHL. Jag gör ju inte det. Nej, vi kommer ju ha lite presentation här också snart. Så då kommer de ju förstå mer de som lyssnar här. Ja, men vi känns det spännande att dra igång det här för att det är ju... Det är ju... Ja, Noël är det bästa som finns. Ja, och sen är det ju någonting som är så stort och... Det händer ju så mycket, det är ett helt annat system att se på sporten om man jämför hemma i Sverige liksom. Hemma i Ja, men det är ju lite, Sverige känns lite Gärtsgård mot NHL. Ja, fast det är inget fel i det. Men, men sen är det så kul med NHL också att dels då förra säsongen när St. Louis Blues gick för att vara en slag sig till att sen ta hem hela bucklan. Ja, det eh. Men det, det finns inte så mycket att diskutera om i NHL och, och, För tanken är ju det att vi kommer inte gå igenom så omgång för omgång I den här matchen slutade si och så Utan vi kommer ju ha grepp som vi har hittat Jag menar, så Det kan ju vara allt ifrån att eh, Rent det skulle det kunna vara att Mark Henry Fleury Har gula benskydd som han hade ett tag när han spelade i Pittsburgh exempelvis Eller de gulliga e han hade förra säsongen de är inte, jag ty, jag gillar den gula mest. Jag gillar den gula mest. Jo <laughs> som ni hör här. Det är liksom inte bara spelet vi är intresserade av. Utan estetiken också naturligtvis. Ja. Men om du ska börja presentera dig Marcus. Äh, ja. Använd gärna hockeytermer. Ja men jag tänkte så här att. Eh, vi är ju en duo. Vi träffas på Linnéuniversitetet i Kalmar ju. Ja. Det gjorde vi. Och eh, jag då som är en sportnöd. Av det slike, som du säger. Jag följer ju typ all sport eh, Och eh, du anser ju också att jag höjar ju på ett plastlag i NHL vilket är Vegas Ja Det kommer men ju sen... komma in på ganska många gånger Att jag supportar ja. Vegas Golden Knights Men eh, och som eh, i NHL uppskattar jag ju väldigt många svenska NHL-spelare Vilket också nog kommer märkas Det är det också på mig ganska mycket om du brukar ge mig lite gliringar om att finns det någon svensk i du inte gillar eller uppskattar? Kan du droppa någon lite fort? Droppa någon lite fort? Ja. Eller alltså, som, du, som du inte uppskattar? Nej, jag kan inte droppa en lite fort just nu. Okej. Okay. Ehm. <laughs> um. Och om jag, jag gillar ju både lirare och hårda spelare. Och jag ser mig lite som en Reeves i Vegas. Han svingar hårt men är en mjukis på utsidan av riken. Mycket sarg ut på dig. Ja, mycket sarg ut, ja. Jag har inte så bra teknik. <laughs> det är en darpid chase. Jag har mål ändå. Lite ja, av ja, bäckan över mig också. Det är Ja. Uh -huh. du, du tar större för att kassan. Ja, precis. Jag är inte rädd där. Nej, men det är sant. Men eh, lite som du var inne på där att jag har ju inget sportintresse. Eh, för jag gillar egentligen bara hockey och fotboll. Mm. Eh, Sådär, men, men, men, men för att likställa mig vid den, vid, vid den, på, vid den nhl där Vi brukar ju skivas lite att jag säger att jag är ledare och allt så här Så det var ju orimligt att inte likna mig vi Mark Messier Jag har bättre hårväxt dock Eller ska man på det med Anse där Vill vara ledad men ja Men underpresterande, ja varför inte Nej skämt och åsido Nej men och det var ju som du var inne på det att Jag supportar ju inget lag I NHL Jag är ju mer numera som Kids är att man följer Spelare snarare Så jag supportar ju Alla spel som har en koppling till Förra på något sätt Det är mitt lag i Sverige så Ja det, det kanske kommer märkas Men Vi hade ju ganska roligt för NHL-säsongen När vi skulle rangordna vilka lag som vi Uppskattade mest och Ja, du velade ju ganska bra länge mellan vilket lag du skulle följa och inte. Ja, men jag kommer inte ihåg vilka jag nämnde. Men jag, jag har ju en försäljning för Nashville Predators. En av hemdags också naturligtvis. Eh, och det är de jag spelar med på NHL 20 också. Men ja. eh, jag kan inte välja. Jag, jag vet inte, det, det är så skönt att kunna kolla på en liga och vara neutral utan att Gå in i så mycket och bli irriterad om en slag eh, spelar dåligt eller förlorar det genom en konstig trade eller någonting. Så det är fördelen med att vara neutral där. Ja det är det ju. Det är ju är det till att byta med ett lag. Ja. Eh, men för, för någonstans är det ju att där det känns märkligt att supporta ett lag i det för att. Det känns lite långt bort Men sen kom det vara när vara när, när du nämnde att du brukade Pikas Om Vegas där Det ska ju komma ett NHL-lag i Seattle Så att jag kommer ju också Att vara plast här. Om du nu bestämmer dig För att i det laget jag tror jag, kommer, jag tror jag har bestämt mig redan Jag väntar på att se hur är Ja men är det de tröjor man har sett där med gröna Nej det är inget hit Nej. Ja, vi får se, vi får se Men vart har du med dig Från den här första en veckan Som har varit värt att Och, och, och tugga om Ja, vi har redan varit inne på Att jag har ju en förselekt för svenska spelare Och då går det väl inte mer än annat Än att nämna Mikas Inledning Ja, det är fyra plus fyra Ja, på två matcher Det är ju inte dåligt någonstans Det är ju inte alls dåligt Det är ju Hattrick i ena matchen Det säger ju bara någonting Är ett ganska nedtippat Rangers dessutom Jo men det jag, det jag tycker med Rangers Jag ska återkomma till Mika också där, Att På ett sätt gillar jag När de hämtade in Panarin För att Jag tycker att Mika ibland har varit Lite ensam mm. Jag tror att det här kommer göra Nu vet jag inte om de har spelat ihop på försäsongen och de första veckan Men Mika behöver ju en Lekamrat och Sen är det där med Mika att jag tror inte Det tog ett bra tag Innan jag verkligen förstod hur bra Mika är mm. yes, Jag tänkte direkt Jag följer mycket JVM också När han avgjorde den här finalen I Kanada var det ju jag Vet du vem som var tränare då För Sverige Ja, jag vet inte vad som tränade då, Niklas. Behöver vi gå in på det? Det var Rågel. Ja. Nej, för... För, ja. Det, för på den samma finalen, vi kan ju berätta att vi kommer prata mycket om JVM, vad det lider. Mm. Men, det, för det avgjorde han ju, jag vill minnas att han var väldigt bra under hela mästerskapet. ja. Men sen så kom han, han var ju i, to, i åtta, då, men han fick ju aldrig riktigt något genombrott i åtta va? Nej men det är svårt att vara bra i ett sjunkande skepp ju. Mm. Och sen blev han tradad till Rangers. Vem, vem, vem vann den traden tycker du? Rangers när de skickade bort Derek Brassard och fick Mikas i där Det var det åtta som vann på det tycker du? Alltså när man kollar på att det har sitt hand just nu så är ju Ring ganska glasklara vinnare i den traden. Ja, men det är svårt att veta då. Det var ju samma sak när Washington har till sig Martin Egat från Nashville i bytte om mot Filip Forsberg. Ja, det är ju en sämre trade. Än vad den... Men så här, så här, när man har fått se resultatet kan man ju tycka att okej, okay, det var ju bra ju. Ja, verkligen det här med också vet vad GM och bara testa på och trada, alltså det är ju en sak vi spelar ju ganska mycket ML på konso olika konsoler skicka ju... gärna bilder till varandra också, kolla ja. mina och kedjor. Ja precis. Därför där får man ju testa på vad GM och det är väl häftigare för man en GM i verkligheten när de väl ska göra de här traderna hur går det till egentligen liksom? ja men sen är det ju där och då Så var väl ändå det alltså Broussard var ju en bra spelare Då ja. Mika hade ju inte slagit igenom Riktigt, det är ju nu först på senare Tid Men det är ju kul i alla fall att se för att, Jag kommer inte tro hur många poäng han gjorde i fjol Men det, det var ju många han, Det var ju många poäng han gjorde Men han har så bra Alltså jag tycker att det ser så fint ut När han spelar Hockey transporterar puck och sådär Sen är det ju en profil vid sidan av också. Han, han gör ju musik och dj och sådär. Han har ju restaurang, hamburgrestaurang också. Och det gillar man ju, vad heter det, att han nu numera läste jag. Jag läste att eh, ja men för de här burgarna, tio spänn. Jag vet inte om det var Per Burgar det skulle ju gå till svensk damhockey. Med tanke på den eh, kontroversen som ligger där i förbundet har har skött det och han skänkte väl bort en VM-bonus något år också till damhockey det kanske ja, var specifikt det lite flicklag i Stockholm ja, nej, jag kommer inte att ha exakt det var men, men det visar att han är inte man gillar ju de profilerna som att det inte bara är hockey att han ändå gör musiken att han har restauranger det har väl många i och för sig jag tror Henrik Lundqvist har en restaurang exempelvis ja men, men också det här klippet som nu har florerat Den senaste veckan När det är en kille på en hockeymatch eh, Där pappan hejar på åtta Varför han åtta kläder Och så har han Rainiers kläder på sig Så har han en skylt där han vill ta en selfie Med Mika och Mika ställer liksom upp Vid och tar en selfie På uppvärmningen Och det gör ju mm. den här pojkens dag Alltså bara ta de här Ta tiden till fansen Det är inte alla som ja. heller men för sen är ju alltså det där kanske tog fem sekunder Ja. att göra. Men det är någonting när, den, det, det barnen kommer leva på. betyder betydligt mer än fem sekunder. Ja, men precis. Men sen, sen är det också med Mika tycker att han, han. Det är ju någonting med att han, han passar ju så väl i New York. För att. Mm. Eh, Alltså om, om vi tänker de svenska NHL-spelarna Det är ju Mika Sen Henrik Lundqvist och Erik Karlsson Som är de snyggaste av dem mm. det, det är min åsikt Så får du kolla till vilka nhl spelare du tycker är snyggast Men han har alltså New York-aura Så något program där han visar sin lägenhet i New York Och det var ju inte dum ju såklart en terrass som säkert var lika stor Som ditt och mitt boende Tillsammans liksom Ja äh, men han, han, är, han, han, för, han är ju en stjärna Till hundra procent Och förkroppsligare att vara en stjärna Ja, men jag vet inte riktigt hur hans kontrakt Ser ut heller liksom Det borde jag ju veta Jag är ju inne på CapFriendly hela tiden ju Ja, precis, det är ju din sida ju äh, Ja, men men För att jag vill minnas när jag tittar det Nu fuskar jag dit och kollar på mobilen Så att det inte ska låta så mycket mm. Men alltså det är ingen så sådär Överbetalt Kontrakt Alltså det är inte Mitch Marner I den mm. storlek Och det kommer vi säkert ha ett avsnitt om När vi pratar om massa olika kontrakt Ja men det är alltså, Kontrakt är skitkul ja. eh, Han har ju kontrakt på 5,35 I tre säsonger till Mm. Okay. Och jag menar Det, det är ju ett precis, Nu fattar man att han kommer inte göra fyra mål Varenda match såklart Nej men han är ju en ledande ja. spelare I Rangers han spelar Ja men det är, ett bra, det är ett bra Kontrakt för Rangers ja. Han är ju en topp 6 forward Garanterat i Rangers Det är ju kul att han Mika känner mindre magstål Som är helt opolitlig På isen Ja ah. Men det kontraktet har ja, men... skrivits för ett tag sen med Mark ja, ja, det var ju när han var bra. Ja. Han var ju riktigt det... bra ett tag. Det är ju det vi också pratade om. att Det är många lag som väljer att skriva ganska långa kontrakt med många olika spelare. Jo, och det här Mika kontraktet skrevs ju när han var i åtta. Vad måste du mm. göra? Och det är klart då att då kanske det ansågs vara lite sådär. Okej, okay, men hur, hur tänkte de här? Fast i tak nu med att han bara blivit bättre och bättre. Mm. Så har det varit ett bra kontrakt. Mm. Men, precis. Och som du säger nu att han får en D-kamrat antagligen. Han spelar mycket med Panarin. Jag menar innan var det ju Zuccarello han spelade mycket med. Det är ganska skillnad på Sucarello och på Panarin. I spelastil. Ja. Fel här. Det här kontraktet skrevs ju. När han spelade för Rangers måste du ha gjort. Okej. Okay. Men lik likväl. Det är fortfarande ett bra kontrakt. Ja för klubben är det. För menar, han har ju bara accelererat med poängen. Mm. Nej men. Men det är det som är kul. Men det är kul nu när man ser. Svenska NHL spel som det. Som det blommar ut. För Elias Lindholm i fjol till exempel. Det var ju skitkul att se. Ja, det var en väldigt otippad utblomning egentligen. Ja, men man tänkte så sådär, ska han få igång sin karriär nu i Calgary? Jaha, hur, ska, hur ska han kunna få det när han inte ens lyckas i, i Carolina? Och så bara, okej, okay, det, det lyckades. Och det är också ja. ett sådant här billigt kontrakt. Jag har inte exakta siffror. John Klingberg är ju likadant. Eller Mattias Ekholm och Richard Raquel och sådär. Mm. Men det, det blir intressant sen när de ska förlänga sina kontrakt Det ju blir ju ökning Ja på några av dem i alla fall Ja men en annan person som kommer få ökning på sitt kontrakt är Erasmus Dalin Och som han har spelat den första tiden så, så visar väl han att <laughs> han kommer, Det kommer vara ett stort steg från den här rookie-kontraktet till hans första kontrakt Ja och det, det som är man ska inte glömma, han är bara 19 år och så mycket ris och ros han fick förra säsongen av Buffalo-supportrar. Alltså det är jättemärkligt, tycker jag. Att utveckla. Ja men jag känner liksom att här har vi en kille, han är 18, han tar en plats i ett NL-lag. Han går först i draften och han tar en plats I ett svagt... Buffalo får vi ändå säga att de är. Alltså, de har överpresterade i början av säsongen men sen visar de ju vad man trodde de skulle ligga någonstans i slutändan. Ja, så är det ju. Och ändå så vill... att det blir mycket gnäll på plus minus statistik men det är alltså Buffalo har ingen stark defensiv. Men, men sen är det ju också nu, nu här kommer vi referera hela tiden till, det är ju som vi brukar prata om, men Sen är också det också okej. Okay, du sticker ut hakan lite. Plus minus statistiken. Visst är den viktig. Men i så, så. Alltså den säger ju mycket. Om laget. Men det behöver ju inte säga så mycket om Magnus Stalin. Nej. För det var ju likadant när, när Atlanta. För många många år sedan. Nostalgiska är vi också. Alltså när Idrjö Kovaciu och den Hitler spelare där. De gjorde ju hur mycket poäng som helst, men deras minusstatistik var ju alltid minst minus 15. Mm. Och ska man då säga att de har gjort en dålig säsong, det går ju inte. Det var ju för att laget var uselt. Ja, och det har ju också med defensiven att göra. Det är som, det är... Men man sen är det ju också... Bra. Ja, men sen är det också i och med då att Erasmus kommer från förrörande och så gör... Så har jag ju sett honom väldigt mycket. Jag ångrar att jag hade sett honom live. Men det får jag väl lösa någon gång. Mm. Men För det alltså det som är med Rasmus är att han är ju... Han spelar ju liknande som Erik Karlsson och John Kringberg. Att det är inte att man bara slår sarg ut. Nej. Utan han tar, ju, han tar ju väldigt, väldigt mycket ansvar. Och väldigt fin klubbteknik. Och passningar och sådär. Men sen är det ju... Alltså man får tänka... Han är 19 år... Jag hörde Jag kommer inte om jag hörde Innan, innan någon podd eller jag läste Att de liksom skrev att han kommer ha En, en, en Norrstrophy Inom fem år mm. Ja det är ju möjligt Såklart ju Men ja, är... Sagt, han, är, han är 19 år Och spelar ett ganska dåligt lag Men samtidigt I takt med att Buffalo blir bättre De kommer få mer powerplay Där kan ju Rasmus vara och peta lite ju Mm. Men det är, antagligen är vi där det redan Men Det är också det man jämför då med Elias Pettersson ja. Om man jämför han och det är för att Elias har ju bara varit hyrningar mm. Förtjän, Förtjänat naturligtvis Men jag vet inte Hur hans plusstatistik ser ut Men det kan ju inte heller vara så intressant Med tanke på att han spelar I Vancouver Canucks Men tror du inte att det också blir en skillnad Mellan en forward och en back Jag tror att det är lättare att ställa sig blind på plus-minus-statistiken när det gäller en back. För att en back ska ju också ha ett större defensivt ansvar. Ja, förr, om det hade varit så för 10-15 år sedan hade jag varit med dig. Nu tycker jag inte det. Av den anledningen att numera så är backar inte som de var förr. Om du förstår vad jag menar. Ja det är. Ja, men om du tänker på det målet, det första målet Rasmus Stalin gjorde för säsongen, har du sett det? Jag ska säga det. Elias hamnade på plus tre så det var ju ändå, det var ju bra ju. Mm. Ja men ja, Rasmus mål har jag mål har jag sett ja. Det var ju mer som att han nästan lirade för vad ju. Ja men det är den typen han är. Ja. Och då krävs det också ett ganska stort ansvar Av Borvards att täcka upp Sen med tanke på de offensiv Den offensiv Som Rasmus har också liksom. Ja Såklart men, men, men det är liksom Fortfarande det där att jag, jag Alltså någonstans Man får ju, det får ju Man får ju ta det som Som det kommer Så det är med alla offensiva backar Eh, Drew Dowd eller eh, Victor Hedman Nu spelar Victor Hedman En av ens bästa lag men, men alla offensiva Alltså att de är så bra offensivt De, de kan ju inte i vara lika bra Defensivt, det går ju inte Och det ser man ju på eh, Om vi tar då John eller Erik eller eh, Kringberg eller Erik Karlsson De är inte jättebra i defensiven Nej Nej men hade jag varit Dalla-supporter så hade jag blivit jättenervös så fort jag Kringberg i defensiva zon. För det ska ju vara, sen, sen de spelar ju alltid vågat. Man kan dra en spelare på offensiva blå och det är alltså, ja visst det kanske gör att man släpper in ett mål men samtidigt kan det göra att man gör två mål. Ja, alltså det, det ska jag ju... också säga att i de här plus minus så räknas ju inte Powerplay-mål med heller ju. Nej, det är ju det som blir lite svårt ibland. Därför kan den också vara lite missvisande tycker jag. Varför räknas egentligen inte Powerplay-målen? Ja, för att alltså, egentligen tror jag att om man skulle vara helt transparent och liksom se hur den verkligen är så tycker jag att man skulle räkna med Powerplay-mål. För att det mm. räknas ju med om, om om, om Vegas gör mål i boxplay så räknas det som att powerplay-laget får minus ett. Ja, då borde ju inte räknas att man får plus ett. För jag menar, om man kollar man på kan det många att, mål att de har ett, ett övertag. Vad sa du? Trodigen kommer det ju vara. Trodigen om, om man skulle ställa den frågan till NHL-folk så hade det ju säkert varit. Ja, men då har man ju ett övertag. Då vore det inte riktigt rättvist om man får plus ett. Och det argumentet köper jag ju. Men det skulle vara intressant. Det går ju säkert att få fram information om det. Men det skulle vara intressant att se. Om man räknade med alla Powerplay-mål Rasmus var inne på. Hur hade plus-minus-statistiken sett ut då? Ja. Det, hade varit, det, det tycker jag hade varit väldigt intressant. Ja, men får vi se lite. För att han får ju en stort förtroende i Powerplay. Vilket han ska ha. Ja, men som en tanke på och slag. Så det är självklart att han ska stå där. Men sen är det också så här frågan som är med Buffalo. Att det är som man säger i fotbollen att det är ett projekt. Alltså de som GM i Buffalo som jag tappar namnet på tränare och ägare. De vet ju självfallet att det är inte nu vi ska vara som bäst. Ja det är sant. Det tar Men... ju tid och det är samma sak som Erasmus de är första åren det det kommer säkert vara att han ibland är lite mjuk i, i närkamper och dueller. och så här, Men med tiden kommer det ju... Alltså alla kan ju inte vara Niklas Lidlström så fort man kommer till NHL. Nej ja, det är sant. Men det måste vara så, det måste vara så frustrerande att vara GM när man är i en sån nybyggarfas. Eller man ska bygga upp en organisation eller en klubb igen. Tänk dig det Detroit liksom. Ja men de har ju ändå Steve men där. det, det borde ju spela sju. Det måste vi lägga ett avsnitt på att prata Icemen eftertaget. Ja, vi tar väl avsnitt 19 då eller? Ja. Men Detroit har inleds säsongen ganska bra faktiskt. På tal om ingenting. Ja, men men nej men jag tror att det där jag tror att det varit kul alltså, det hade varit kul att vara GM där. Eh, istället för, för men det som jag kopplar till all idrott personen skulle jag hellre träna ett lite inom situationstecken sämre lag för att göra en resa istället för att ta liksom Tampa Bay. Mm. Tampa Bay det, är det där gör man ju också. Jo, ja, för 10-15 år sedan var de i usla ju. Ja, hur kul var det att kolla på Tampa Bay då? Ja, men de hade väl knappt någon publik. Och sen kom Steve men in där. Mm. mm. Han löser problem. Det var lika intelligent GM som han var center. Men känner du att det finns någon mer svenska du tycker? Det har varit kul och Jag menar, på, på svenska, det var ju kul nu. Det har ju inte umgått någon som ännu är nog en intresserad att Robin Lenar har fått flytta på sig. Ja. Under märkliga omständigheter. Det alltså... Robin Leonard skrev på ett ettårsavtal med Chicago för fem miljoner. Rimligt att han ligger där omkring Ja det är hans, rimligt säsong. Det är bara hans Förra klubb som kanske har misskött sig om Ja det... men Det roliga är ju då att Om de tyckte att det var en, en ekonomisk Fråga kan man ju frågasätta Då varför De skrev på ett kontrakt med Sergej Varlamov mm. ja, Det är äh... helt Där hade man ju velat höra Argument från GM Varför men... du... Alltså för någonstans det är så mycket med var elarm av det är att de här riktarna hela tiden har varit. Jag tror han blev dömd för det också att eh domestic violence att han hade våldfört sig på, på sin sambo. Ja. Eh, om det var Dels finns det finns i den problematiken. Sen är han ju ingen bra keeper ändå. Alltså han, alltså, han håller ju en, en på ett sätt men han är ju så ju Ja, men det är inte men det är inte topp 15. Fråga Islanders fans Eftersom de skrek efter Lene ja, det, det, det var just det jag skulle komma till Då blir det så kul För att den matchen jag såg Med Chicago satt Lena på bänken Och Crawford var, var helt ok Men Han är ju snart skadad mm. Men just att, att Islanders Efter två, tre matcher skandera We want Lena back Det är ja. ju kul Ja men det var att, väl och... Sen är det ju så kul i och med av min att, att han gick igenom kom ut som uh, missbrukare, bipolär var det väl också, va? Ja, men precis, det var ju mycket han kom ut med det där. Och... Ja, han, han var nominerad till Västerna Vess i fjol. Ja. Har uh, han -nice en hästligaste mask har han också, det får vi inte glömma. Nej, men sen var det väl också Han ställde upp och så mycket utanför isen också det som att prata om problematik Men han var ju ja. också Alltså ställde ju alltid upp På olika intervjuer Och han kände att han Tackade ju fansen jättemycket hela tiden Väldigt mån ja. Om att säga att De har hjälpt till och varit fantastiska Under den fantastiska Säsong som Islanders ändå hade Med tanke på Ja det är svårt jag menar, alltså, om du hade suttit här för ett år sedan och, och jag hade ställt frågan till dig vad tror du om Robby Islanders? Ja Man hade ju sagt de får ju vara sjukgrada om de kommer till slutspel. Ja men precis. Men, men Lena gjorde en kanonsäsong och det ska han hyllas för. Mm. Jag tycker att han mer ska hyllas för att han bryter stigmat att man inte kan prata om psykisk ohälsa Inom För det är inte säkert många som gör det Men det är ju många många som Som lider av det man Alltså det är ju bara att räkna matematiskt Det är ju jättemånga I NHL som borde göra det rent matematiskt Och det är många som har berättat när de har slutat spela sen Men så det blir kul att se hur lener, hur det blir i Chicago För det är också en intressant klubb att vara i om vi då sa att, att Buffalo är någon sorts Nybyggare och fas Är ju Chicago på nedgång Ja det är de ju och De är nu, ju nere för landning Ja De har ju spelat ut Sina kort De behöver ju verkligen få in lite Höga draftval och lite sådant Och, kom, och, kom, och att ett, ett antal kontrakt Kommer försvinna Ja, precis. Petr Seabrook är ju -sida. Ja, Men det är också det där Seabrook och Duncan Keat Var ju riktigt, riktigt bra När kontrakten skrevs Men de är på tog för långa mm. Och det, det är ju klart Man vet ju inte det där Det måste vara svårt som GM Att bara tänka, okej okay, med sju år Den här spelaren Sia, han håller bara I tre år men det är svårt att motivera då en världsback som de då var och stannade i klubben och de bara får ett brokontrakt. Ja, men precis. Jag håller med om. Ja, men, är du, men om vi säger så här då. Nu har vi pratat lite om svenskarna. Eh, Viktor La Larsson har det också gått på. Olofsson. Go-Olofsson. Go <laughs> ja, kul. Nej, jag kan kalla honom. Det är också kul. Det, det, det är ju sådana här saker med NO eller att nu säger vi inte att Ola, Olofsson kommer göra 30 mål, Det är ingen som vet. Kanske han gör det där, var skitkul. Mm. Men det är just det kul att se att de här nya spelare... Nya, vi som ändå har följt det så har jag haft koll på honom ett tag. Jag vet ju vad han går för. Ja, men Det är målskydd av rang, det är bevisat i olika klubbar i Sverige. Men, men samtidigt är det kul att se så här. Ja, men som vi nämnde, Robin Lenen kommer bli jättekul. Det blir ju intressant när vi nämnde Ideas Lindholm tidigare också. Håller han upp detta? Ja, men lite som William Karlsson första säsongen i Vegas. 45 säsongen där eller? Ja, precis. Ja. Och han ändå gjorde över 30 poäng säsongen efter. Alltså. Ja, men det är också det som känns här med... Med William då, att första säsongen gjorde han runt 45, var det väl? Mm. Andra säsongen gör han 30 mål ah. där Ja. Ah. Det är ändå en rejäl sänkning om man ser det på antal mål. Mm. Men han bidrar ju mycket mer. Och det, det är också det som blir vanskligt att titta just. Alltså är man en 30 målskytt i 1-1 så är man ju riktigt bra. Ja. Ah men så får man ju tänka också liksom att Vegas väl var det ändå in Mark Stones och Pacioretti och, ja, och, och Stassny. Och Stassny. kanske inte på samma sätt. har man ganska mycket skadad för alla säsongen. Men de andra ja. två. Jo men. Nu är det direkt. Men sen tycker jag att det kommer. Det finns ju vissa som jag känner att det är lite som, nu, nu får ni faktiskt bevisa någonting. Mm. Så känner jag för Rickard Raquel och Filip Forsberg. Och förstår mig rätt här nu, riktigt bra spelare. Men det, det känns som att så här, man har gått och väntat på Filip så här, när närmar han sig 50 målsträcket. Men det är lite skador där som han sätter också. Ja, ja men det, ja men det får man också. Så och Raquel spelar ju ena var ju inte jättebra i fjol, så han måste också höja sig. Men jag tror ändå att de kommer göra det. Nej, men när vi är inne på lite klubbar och sånt. så Det är en klubb som jag vill prata om. Som jag ändå... Jag hajpade kanske dem lite inför säsongstarten. Med tanke på... Vegas? Nej, <laughs> Nej inte Vegas. Det var faktiskt New Year's. Så jag tänkte... Ja, de fick in PK Subban. De har Taylor Hall. De har Nico Hischer, De fick in Jack Huge, Nej... Hus. huge Rack Hus. Corey Snyder. Alltså, ja, Corey Snyder är väl okej i men det är kanske är där svagheten sitter. Men är men är i, att sitta. Det var intressant. Vad hände i säsongsinledningen? Men det är ändå intressant att du glömmer nämna den spelen som jag trodde du skulle droppa direkt som har hamnat i Devils. Oh, Vilket var jag inte nämnde Ja, wow. Wayne Train, ja. Det tog tid Ja men jag, jag förstår inte vad som har hänt Alltså de har spelat Tre matcher De har 6-16 i målskillnad Noll poäng ja. De ledde med 4-0 Mot Winnipeg Efter, in på andra perioden tror jag. tror Förlorar med 6-4 Du låter irriterande Ja men vad, alltså, Jag hade så nu är det ju, de var spel matcher men jag tror jag hade så höga förväntningar på det laget. Jo, men det, jag tror att det var de, Kyle Palmieri finns ju där också. Ja, men precis. Han gjorde ju, han hade ju ett riktigt bra för, förgående år målmässigt. Ja, men det är det som blir kul. Så, alltså om man bara tänker då skulle kunna ställa upp i powerplay men. Wayne Train och PK och Palmeer, Taylor Hall Jack Jones. Det, det låter ju fint ja men det gör jag det men de har ja, en poster men... på post och det är ju framförallt ja men jag tycker inte att Dennis Rex Kurt alltså, Snyder är inte vad han en gång var nej men han är mycket skadad också ja jag, jag, är, inte, jag är inte helt uppdaterad vem det är som står andra Blackwood ja just det han är ju inte där än ju ja. Men samtidigt var det ju likadant I Pittsburgh Vem trodde att Matt Murray skulle eh, Konkurrera ut Makan Efflery När han gjorde mm. det, det var ingen som trodde Fast jag är ju glad för det, ja, ja. Jag, du... På så sätt borde ju Matt Murray Ligga där så extremt varmt om hjärtat <laughs> Om man ser det från den siden kan... Ja Det är kanske är honom du ska tacka för allt jag för allt. Nej, men alltså, jag vet, av tillbaka till New Jersey. Alltså, jag vet inte, jag tror liksom. Jag tror lite men... mer. Jo, men jag tror att det kan ha hänt lite mycket där som gör att, att det kan vara. Alltså, det är, det är ju. Sen så här, det är tre matcher. Man kan inte redan nu säga att de dem och de kommer vinna skyttelig. Den kommer vinna skytteligan, de kommer vinna Cup. Det är svårt att säga. Ja, det håller jag med om. Men, alltså... men, det, men det blir intressant om man har den här diskussionen efter halva serien. Så kan vi ha en, en diskussion hur det ser ut för Davis då. Men jag tror ju att sen är jag inte säker på att Davis kommer komma till slutspel. För jag tycker inte det ser så där jättebrett ut. Nej, det är svårt. Men alltså, jag, jag tror jag hade ganska höga förväntningar att det kändes som att äh men nu går vi in för det här lite. När de, gjorde sina... När de tog in olika spelare där. Men ja, Jag har tänkt på det där på mitt intresse för cabfriendly.com. Ja. TDAHs kontrakt går ut snart. Ja. Det var, jag tror också att den här satsningen var ett sätt för att hålla kvar honom. Ja men det är ju klart. Såklart man, man vill ju spela i en klubb som visar ändå att vi är här för att... Men sen är det ju också det där att. Gäckljus eh, har ju inte gjort en enda poäng hittills. Nej. Eh, Kakao har väl inte heller. Nej, högst i draften. Jag har ju Kakao ja. i, eh, i mitt fantasy-lag. Ja, jag är ju Jack Ljus. Men det som gör då att, alltså det blir intressant, det är så många där som har på sig press för mm. att Alltså helt plötsligt så kommer ju folk bli väldigt, Alltså folk är väldigt intresserade Nu av Davis Det var man ju innan också när det var bra Men det känns som det har varit ett par år när man Jag i alla fall känns så att om, om det har gått någon match med så, här, Vad vet jag Davis mot Carolina På, på via play till exempel Ja Så är det mest varit att jag har blivit Mer intresserad av att se Carolina Davies har ju varit en sån där lag. Jag egentligen inte har brytt mig om särskilt mycket. Nej. Men alltså om man kollar ändå på så alltså För två säsonger sen så blev det ändå Taylor Hall. Han fick ju MVP. Ja men är, kan det vara att det är lite one man show där? Det, det var ju det. Det är väl det som kanske är tanken. Att det inte ska vara det längre med tanke på. Alltså Hischer, han gick ju upp i draften också. Ja, men han är jättebra ju. Han har ju kanske inte levt upp till allting heller. Nej, men, men sen är det också det att det får ju ta... Alltså, jag tänker att sak, det, måste, det måste ju få ta tid. Alltså, TNHs kontrakt går ut efter den här säsongen. Han sitter på ett kontrakt 6 miljoner. Eh, 6 miljoner dollar det, det är ett fint kontrakt eh, Jesper Bokvist Är ju i, i eh, ja. eh, Davis också Och Jesper Bratt Där måste också saker hända snart Fast Jesper Bratt Han, alltså, han har ju ändå det, han, När han har fått chansen Så har han ju ändå tagit upp. Men nu är han väl kanske nere i Andra eller tre alltså, Tredje linan kanske till och med Ja, men det är ju inte helt fel egentligen att han är där. Men det är väl någonstans där att det tar ju tid att hitta. Jag tror ändå att det kommer vara. Det kommer vara nära slutspel. Det tror jag. Ja, jag hoppas att de går till slutet, för det är kul. Ja, men sen är det fortfarande så är det lite jobbigt att PK blir bort. För det ja Jag tyckte att det såg så bra ut när han spelade i närskväll. Ja, men vi får ju säga att PK är ändå en spelare som du uppskattar väldigt mycket. Ja, men vem gör inte det? Och du kanske inte, du var väldigt lite över av att han gick till New Jersey. Nej, ja, men det, alltså, det är väl egentligen bara Jakob Markström som ogillar PKs band för någon form av lättare variant av kollektion. Ja, vi har olika åsikter, men det behöver vi ju inte gå in på just nu. <laughs> Nej, men PK är ju sådär att... För någonstans, det, alltså, det är inte bara som jag var inne på lite med Mika det är så mycket med honom som är... Så han, han är en profil. Ja, men det är väl bara att kolla på fansen fortfarande i Montreal när, när han blev traded till Nashville. Ja. ja, men han har ju fortfarande sin välgörenhet i något sjukhus i i Montreal som han fortfarande stöttar och han har ju ingen koppling till Montreal på det sättet nu och han har ju garanterat många välgörenhets evenemang i Nashville och kommer ju ha lika så i i New Yorks sen, sen, alltså det är så mycket man har som är en det dels han är han ju väldigt han ska väl gifta sig snart här har jag fått för mig han är Tillsammans med Lisa Yvonne Precis Och, vad, och vilken sport sysslar hon med? Utförs Precis utför jag Men det är ett väldigt Så såg jag någon intervju när de pratade med Pike alltså han, han känns inom situationstecken som vanlig Berätta om vad var liksom så här, Lite smågrammet Vad var det första du tänkte på när du såg Lindsay Yvonne Och bara säga, ja, var Kärlek första ögonkast Och du vet sådär men det blir intressant att se dem i en större stad nu. För att det är samma sak PK. Han är ju en lirare. Han ska ju inte vara i... Hur mycket en älskade när han hade på sig den, den gula Nashvittröjan? Han är ju en person som ska vara i Los Angeles eller Vegas eller New York. Eller något sånt ställe. Han har ju den auran. Ja, det är sant. Jag var ju ganska säker att han skulle dra till... Eller Kings snarare Alltså någonstans där För att Ja det känns som det finns en tv-karriär därefter men så, ja, ja det gör det Men alltså Kings De lägger inte rosa marknaden De är verkligen inne i en Nedåtgående trend Och det gör mig ingenting Hör jag på att säga Men, men det är ju samma sak Det ska ju bli kul att se Kings lyckas De ändå vända på det här för där har de ju också här, samma gamla spelare ja, ja men de har inte de har inte bytt ut på ett tag det var ju samma sak med San Jose nu ganska sent skrev Pati Malot på ett ja det får man väl kalla ett bra kontrakt eh, 700 000 i lön har han den här säsongen och vi klubb vad det här gick till dem? San Jose ju men det är lite, jag får lite samma känsla med San Jose att trots då att Erik Karlsson spelare och de skickade bort Pavelski bland annat. Mm. Man blir alltså, jag blir inte så high. det blir ingen, jag, jag blir inte så high, det var ju lite kul. Man blir, det blir inte som, jag känner mig inte hypad för att se San Jose av den övriga det känns som det är samma gamla spelare Bortsett från någon stjärna ut Någon stjärna in mm. eh, Men det, det känns ganska Mediokert Men det känns som att De hade ju sin chans För några säsonger sen Ja men det var ju när de här gubbarna Var riktigt bra Fortfarande, nu började ju komma upp eh, Logan Couture Tim och mig. Och sådana spel de är ju väldigt, väldigt kul Att titta på men fortfarande så tycker jag det är lite Det är lite mycket Bäst föredatum På många av spelarna där ja. Men apropå Bäst föredatum, vi har ju ett segment Som, ja det var ju jag Som snackade att jag ville få fram det här För jag är ändå nostalgisk av oss Ja, det är, jag är inte lika nostalgisk Som du Nej men det, det är något vackert I det, jag ska ja. lära dig vi får väl men, göra det. vi får väl se efter den här poddsäsongen och NHL-säsongen om jag har blivit mer nostalgisk då. Jo ja, men alltså, vilken säsong den är så tycker jag att NHL-säsongen 97-98 eh, var charmigare. Mm. Eh, så kommer jag alltid tycka. Men, <hör> man kopplar ju tillbaka till när man var ung och, och hade det bra. Men för nu är det här avsnitt ett och då på något sätt... Så ska vi ha hittat. Vi får ju vara hur kreativa vi vill. Med ja. någonting som har koppling till nummer ett. Eh, då kan vi spoila lite. Man hade kunnat välja spelare med det här. det är ingen av du och jag valt. Nej. Men det skulle likväl kunna vara. Eh, det var mitt första hockeykort. Eh, det var den första spelaren jag minns. Som hette Markus till exempel. Typ. Ja. Ja, Någonting, nummer ett ska ha en koppling till oss sen kan det, vara, det kan, sen kan det handla om vad som är bara, bara du kan resonera och jag Bara vi kan resumera varför du har med siffran ett att göra mm. Så finns. du kan ju börja med, med Din etta ja. ja Min etta är En spelare som blev var Först i en NHL draft Och det var 1991 Den draften var och det är ingen mer, mindre än Erik Lindros. Fin. Alltså det är en spelare dels så var han en power forward. Jag uppskattar ju power ganska mycket. Det, må, det är ju liksom power forward, power forward. Ja men precis. Alltså det, man visste att nu kommer Erik Lindros, han kommer ju smälla på och han går rätt på mål. Liksom. Alltså den kedjan här med Lindros, Leclerc och Mikael Renberg där vad var det den hette nu? Uh, uh, uh. Ja. Det var, samma. Det, var, det var en väldigt fin kedja. Ja men det var en jättefin kedja. Men det är också någonting för svenskar är ju ändå att han blev ju draftad av Quebec ju. Just det. Då blev det lite liten trade där. Var det någon stor svensk spelare som var inblandad i den traden? Ja vilken svensk spelare var det? Det var inte vilken svensk spel som helst. Det var ju Peter Forsberg från Philadelphia. Till Quebec och Erik Lindros tillfälle. För Erik Lindros vill inte spela i Quebec. Nej, just det. Det är alltså hela den soppan vi må ju se en dokumentär om. Ja, men tänkte ändå. Jag kommer Erik Lindros, han är ganska ung spelare. och har bestämt åsikt att den klubbar vill inte jag spela i. Ja. Och han blir draftad av dem som nummer ett dessutom. Ja, men det är så mycket respekt i det. Och nu när man tänker Erik Lindros, man tänker ju, vilken klubb är det man tänker på? Det är ju för, för Flyers. Ja. Oh. Sen att han har varit i både Rangers och Toronto och Dallas. Just det. Nej, men så fort, så fort jag hör namnet Erik Lindros tänker jag ju på den här kedjan. Ja. Och just, sen tyvärr tänker man mycket på hjärnskakningen. Alltså han var ju mycket skadad Tänk om han fick vara hel Och inte de här skadorna Som ändå Han ja, ju... läggde av väldigt tidigt alltså, Eller tidigt och tidigt Men alltså han lade av eh, I en ålder av 34 liksom. Ja Det är Big buffy, äldre. Ja. Uh, <laughs> ja Det är ett speciellt kapitel ja. Han spelade upp Vier det... matcher sista säsongen Ja, men det är ju det, alltså när du ändå nämner Foppa, man tänker ju lika mycket där att låt säga att de hade spelat mellan 75 och 80 matcher per säsong. Mm. Hur annorlunda hade saken sett ut. Fast det var ju också det att de var ju så liksom att de har fått mycket skador beror ju också på att de spelade väldigt väldigt tufft själv ju. Ja men precis, det var väl likheten mellan dem, alltså att de var ju två spelade. de Tog smällar och de gav smällar Alltså de gick ju in i alla situationer. Ja det är ju det man uppskattar. Man vill ju inte ha någon som bara står och väntar. Nej sen kanske Foppa hade. Alltså, spelar, alltså ett spelsinne större tycker jag. Jo men alltså Foppa är ju en. Han är ju en. Alltså den tekniken. Mm. Även då fast han har folk efter sig. De kan ju inte ta pucken av honom Lindros var ju med liksom Pang på Du är ju mer Lindros av oss två Jag är med mer i det fallet jag. Nej jag är med Lindros ja Det håller jag med ja. Fast jag är ju inte lika bra teknik Ja stundsamma Men ja, det var ett bra val Ja och hur ser ditt val ut? <laughs> Nostalgi nu på gång um, jag kommer ihåg det här så tydligt Jag hade köpt ett hockeykort mm -hmm. ja, Som om jag bara köpte ett Men jag minns specifikt ett hockeykort Så var det en keeper som hette Jim Carrey mm -hmm. Känner du igen det? Jag känner igen det Jag kanske var sex år När jag hade, jag började samla hockeykort När jag var fem år mm -hmm. Samla fortfarande bitvis Men Då såg jag det kortet och trodde liksom Vadå, är det här skådespelaren? ja Men så pappa och mamma Fick då nej men det, det är det ju inte Och han och Jim Carrey då Filmaren eller, Nej, skådespelaren har inte vunnit En Vecina Men hockeymålet den, äh, Jim Carrey har ju faktiskt Det var ju också en sån här spelare det skulle kunna bli jättebra mm. För han vann ju Vad heter det Vecina Trophy 95-96 och då var han 22 år. Men det var, ju, det var ju samma sak där. Det var ju Skadorna som tog det. Så han, han slutade alltså spela hockey när han var 25. Mm. Så han spelade tre säsonger och han vinnade en, en Vessina. Ja. Och vi man har han spelat i då? Han uh, började ju i Washington ju. Ja. Och så blev han traded till Boston. Och avslutade med fyra matcher i St. Louis. Ja. Men det, jag tyckte bara att det var väldigt kul att lyfta fram honom. För jag har tänkt mycket. Mm. Uh, men nu jobbar han inom... Carry uh, is the CEO and president of OptiMed Building Solutions. A medical building company based out of Sarasota Florida and Boston. Så so, han har det gott. Mm. Ja, men det här var ju kul ju. Ja, ja. Ja, men det här kan nog bli en bra podd. Vi har ju lite bättre tugg här. Ja, men känner du, känner du dig nöjd nu eh, när vi har haft en försäsong i en månad och pratat om det här när du nu går in i omgång ett? Ja, det tycker jag ju. Det enda som är, känns lite när vi gör den här podden är att vi sitter ju inte på samma ställe, vilket jag inte är van vid. Nej ja, jag tycker det är skönt. Ja, jag vet att du tycker att det är skönt. Ja men det är ju ingenting mot dig. Det här tycker jag är stjärna. Alltså, så under tiden nu sitter och snackar. Så tittar jag runt i min, min bostad. Och funderar lite. Och, ja. ja. Det är lite obekvämt när jag kollar ut det. När vi spelar in eller hur? Ja men jag har dragit för akadinerna nu. <laughs> Nej men jag tycker. Alltså, det, det, var, det, var, det var en bra match det här så att säga. Ja. Och ambitionen är att vi ska komma ut med ett avsnitt varje, varje måndag. Ju. Ja, precis. Och upplägget ja, ja. kommer se ut så här ungefär. Och, och det kan vi också säga. Ja, det kommer ju att Och det kommer, det kommer inte alltid vara att man håller sig så väldigt aktuella. Ibland kan det ju vara att man kanske bestämmer sig. att det här, det här avsnittet ska vi prata om. Snygga nhl -träd. Det kan vi utlova att det kommer komma Och då kommer det vara tugg För där är vi inte överens Nej och vi kommer ju även prata om masker För vi har, Skulle ju vilja åka till Dayvart Ja Men Det, det känns så, här, så fort man ska gå igenom Instagram Och bara ser en mask så tänker man Åh Och så skickar gjort. man den till varandra Och säger den här masken Och så kanske man får tillbaka Ja. Ja men vi är ju NHL-nördar på det sättet. Mm. Men som att vi nu lyssnar på mer aktuella NHL-poddar så finns ju NHL-podden på Aftonbladet, nhl timmen exempelvis. Ja. De är ju riktigt bra aktuella, vi försöker ju mer. Och framförallt, vi är ju inga experter på det här. Vi är ju två personer som så mycket det går kollar på NHL eh, och följer NHL så mycket det går sen. Sen har inte vi koll på skillnaden mellan RFA och UFA och sådana där saker. Eller vem som har den här löneträffen. Vi är två glada amatörer. Precis. Men uppskatta hockey, det gör vi i alla fall. Det gör vi, garanterat. Är du inte supportar något lag i NL. Nej, men du vet, det som man kan säga att man uppskattar en form av konst, konstform. Mm -hmm. Du kanske säger att du bara uppskattar Jackson Powell och vad det kan vara. Postmodernism eller vad som helst, jag vet inte. Jag uppskattar ju hela bilden. Alltså, jag uppskattar ju allt. Jag kan ju tycka, nu låter jag jätteförmätet, men det känns i alla fall skönt att inte heja på något lag. Sen såklart jag blir mindre, jag blir ju gladare om Nashville skulle vinna Stanley Cup än om eller King skulle vinna Stanley Cup. <laughs> Vi behöver inte vara så oroliga att Kings vinnits när det De förlorade faktiskt igår med 8-2 mot eh, Vancouver. Ja, då är det kris. Då spankar jag Avgå. Men eh, Marcus, vi har ju mejladressen. Ska du dra dem? För du är ansiktet utåt ju. Ja, det kommer ju ske en eh, förbättring på sociala medier dessutom. Vi finns ju på Facebook under lirarna och vi finns under upp. Instagram och då är det ju lirana, podcast och sen har vi även en eh, mail som är lirarna.podcast och vi har även en hemsida fram igenom, som heter lirarna.se Den är uppdaterad också nu Ja den uppdaterad vi ska bara skriva lite text och sådant också Ja men eh, tack för att ni alla har lyssnat så hörs vi nästa måndag och eh... Har det gått Marcus. Fila på vem som är nummer två. Ja, intressant kommer det bli. Ja, och vem ja. vet vad vi pratar om nästa gång. Eh, när, det vill säga, Davis kanske har gjort succé i veckan. <laughs> då kanske jag låter helt annorlunda. Ja, men kul ska det bli. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Ja. Hej då på er. Har det gått Tjena. Tja.